السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمصليين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نعم تمييز الحلقه هي 8 تتبقى سروروا wa darsa ambazo ni amboni ni sira ya mwanamtuu sallallahu alaihi wasallam na katika darsa yetu au katika halaka yetu iliyopita ya 7 tulizungumzia wahi au mwanzo kuteremka kwa wahi mfikirie bwana mtume sallallahu alaihi wasallam huna tukasema kabla la tukio lotokea katika ghari hira baina ya jibril na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tayari kuna ishara ambazo na kuvisiona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwemo ndoto za kweli ambazo zilimtokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam takriban miezi sita kwa hadithi ya bibi Aisha aliyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo akasema ndoto zenyewe akiziota hutokea na kudhihirika ukweli wake kama vile asubuhi inavyochomoza na kisha ndoto hiyo hilo la ghar hira ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam kufikia umri wa miaka 40 akajiliwa na Jibril akaambiwa soma na akamjibu kwamba mimi si mwenye kusoma mara ya tatu mwisho ndio ikateremka aya saba za suratul Alaq kisha baada hapo Mtume Muhammad akashuka akakimbia kwa Bibi Khadija na kumwelezea na huko akiwa na hofu akimwambia finike za milioni za milioni filike nifinike ni akamuuliza bibi Khadija bibi Khadija tuse, uh, tukasema kwamba Akamchukua kwa waraka bin Naufal ambaye alikuwa ni bin uh, amati yake uh, bibi na alikuwa ni mtu wengine wakasema baadhi ya wanasera wakasema kwamba ni alikuwa ni Mkristo wengine wakasema alikuwa koni msomi tunalikuwa alikuwa koni mwenye uwezo wa kuandika kujua kuandika na akawa anaandika kitabu cha Taurati na Biblia wala, kwa hivyo al-Hafiz na yeye aliposikia yale aliyomhadithia -um Mtume صلى الله عليه وسلم akambashiria akamba kwamba hakika alokujulia ni, ni Jibril na ishara ya kwamba wewe ni mtume na akamwambia natamani wala kwa sababu alikuwa ni mtumzimu akamwambia natamani ningekuwa ni kijana ni niwe na siku ambayo wa watu wako atakufukuza katika mji wako kwa sababu hakuna yoyote ile na Jibril aka, akapewa ujumbe ila alifukuzwa na watu wake. Mtungumilijambo lika e, staajabisha kwa sababu ajua maingiliano yake na watu wa maka walikuwa kimwita alamin asadiq Mwaminifu, kweli vipi kisha atakunywa wakati waje na wafukuze mji kipenzi cha watu kama tulivyotaja katika halaka zilizopita nyuma katika ujenzi wa Kaaba wakasema kwamba atakayeingia ulipokuwa kuna mzozoano nani atakayelieka jiwe jeusi katika Kaaba wakasema atakayeingia mwanzo maeneo ya haram matukufu huyu apewe uamushi alipoingia mtume salla koo zote za kikureshi zilifurahi na kusherekea alioingia ni al-Ameen muaminifu kwa hivyo akafikiri vipi kwamba watu za kumfukuza au watu wake vipo za mji e, mji ambao alizaliwa mjambali hapo mjamba ameoa na kupata watoto hapo na mji ambao alikuwa kipenda zaidi kuliko mji mwingine wote vile tukasema baada ya wahi wa kwanza huu kukawa kuna kukakoma kiasi fulani wengine wengi wakasema kwa miezi mwezi mie, miezi milioni mitatu sita baadhi wakasema mpaka miaka mitatu lakini kauli ambazo ni nguvu ni miezi baada ya kuteremka aya hizi saba za mwanzo suratul al alaq kukasitishwa ama hakuteremka tena jibrili ikawa mtumwa sallam jiwa kwamba mara ya kwanza alitishika na kuingia hofu lakini sasa ashajua yale ambao alikuwa akitarajia kwa sababu waraka binaufala shamueleza akawa ana hamu sasa kukutana na Jibril na hili jambo likawa linamtia ziki mbona nikuana na kiumbe kisha baadaye kwa sababu katika ghar jira Jibril alijitokeza kama malaika kwa umbile lake kama jibri kama malaika mwenye mbao asemwa karibu miya sita kwa hivyo akawa na hamu sije kawa mimi naanza kuchanganyikiwa bonusimoni zile na bonus fuatii tena bonus si teremshi si wahi hili kamtia ziki akawa baadaye huenda katika pango hili ila era kuna siku ikaoiwaruji katika pango hilo akirudi nyumbani kwake Jibril hiyo ndio baada ya Mwenyezi Jibril akamteremkia tena akawa aiwaamwita na kumnadi Ewe Muhammad hakika wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mimi ni Jibril Tulisalla akangalia upande huo kimaumbile ukiita ukiito upaangalia huku na huku asimuona naimuita nani mara ya pili akamuita tena ewe Muhammad hakika wewe ni mtume Mwenyezi na mimi ni Jibril mwisho akatupa macho juu akamuona Jibril yoweremka akiwa juu ya kiti na iwa muita, ewe Muhammad hakika ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mimi ni Jibril lakini hapa akataremka kwa umbile la kibinadamu akiwa mekaji wa kiti nilipyo nalo nikampisha mtume sallam akasimama pale pale alipo na baada muda jibril akapotea tumu sallam akakimbia tena kwa bibi yake khadija akamwambia tena za miluni za miluni da siruni da siruni nifunike ndozo aya hizi za suratul mudassir lazimbwa akamwambia ya ayu al mudassir qum fa'anzir kwa hivyo zikateremka aya katika sura al na hapa ndo ikaa tukasema akaamrishwa kusimama na kuonya sasa ndo alinganie ujumbe wake kabla ilikuwa hakulingania aliambiwa wewe je tu ikra soma lakini kisha alipo shuka hizi za Muddaththir akaambiwa sasa simama na uonye. Imama na utangaze hiyo ndio sasa katika marhala yake ya kwanza ya da'wa tukataja kidogo wa kuhusu wahi kwa jumla tukasema kwamba eh, mitume yote iliteremshiwa wahi na wahi Allah subhana wa ta'ala akaisifu kwa sambuli tatu aliposema eh, بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه عليه الحكيم هاييكم ونادام كزغومزا نمونيزم الا كنجيه وحي كنجيه وفنوه وفنوليوا او يوما يبازيا او كتميلزوا mjumbe hapa mjumbe malaika kisha amfunulie kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kile anachotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo hino ndo tunapouliza juu ya wahyi na tukazieleza tukasema vile vile wahi wahyi aloteremshiw Mtume Mustafa ambao ilichukua miaka tatu miaka tatu maka na miaka kumi Madina ni قراني و سنن ذا صلى الله عليه وسلم انها تفايب تفautisha baina wahy haisemi kwamba qurani ni wahy wa juu sunna labda ni wahy wa chini la wahy ni wahy wote ni ufunuo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yote ndani yake tupata masala ya kwa hivyo hatutafautishi baina Qur'ani na Sunna katika masala ya wahi. Na yote anaikanusha na kufuru, na kufuru. Ana kanusha, kwa sababu anakufuru, anakanusha kwamba Mtume swalla ameteremshwa wahi. kwa hali wa yote. Na kitu kimoja ambacho tunakutaja nataka tunataka hapa ni kwamba Mtume swalla haya tokio kukutana na Jibril alipokuwa katika ghari Hira na wengine alipokuwa yuarudi nyumbani, hili tukio la kuteremka aya za katika suratul alaq na muddathir yetujulisha kwamba mtume salla alayko hajajitayarisha ni jambo ambalo lilikuwa kokwa keni ipi pia si jambo ambalo e, alikuwa iwatarajia ndio maana tukataja baadhi ya za visa katika maisha yake mtume salla katika utoto wake kuna baadhi ya wanavioni na sera watapinga baadhi ya matukio yale kwa sababu yanaongana na dalili ambazo ziko wazi Kwa mfano Allah Subhanahu wa Ta'ala أوحينا sura روحا من أمرنا ما كنت au hayna ilayka ruhan min amrina ma kunt tadri mal kitabu wa mal iman Allah Subhanahu wa kwa amri yetu ha ulikuwa hujui kitabu nini hujui Qur'an nini wala hujui imani nini kabla hapo hujui chochote sasa so, tukataja kuna kisa cha buhaira Mtun sallam alipotuuliona ammiaki abu a, abu ikasemekana akakutana maeneo ya sham na buhaira akasema huyu ni mtume mweziimbu mrubishi alama fulani na fulani mrubishi ingekuwa mjumbe sallam amesikia au Abu Talib amesikia swala hii ingekuwa sigevi kwake matokeo haya na mengineo baadhi yakatajwa katika sera kuonesha kwamba kana kwamba mjumbe sallam ee, alipewa bishara katika mtoto wake kwamba huyu atakuja kuwa ni mjumbe kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sema ukijua kitabu wala imani vile vile Allah subhanahu wa ta'ala اَكَسَمَ فِي سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ آيَةَ 48 وَمَا كُنْتَ تَظْلِمُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحْمِلُهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَرْتَابَ إِذًا لَرْتَابَ الْمُمْتَنِفُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ نَأْوِي هَاوُقُوا قَبْلَ أُكْسِمَ كِتَابُ وَلَا كُؤَنْدِكَ بِمِكْنُوَاك ingelifua hivyo basi wange shaka wavunjifu Allah subhana wa ta'ala katika kumtayarisha mtume swalla alimjalia katika mazingira yake mazingira ya maka na waarabu kwa jumla kama alivyotangulia kusema kwamba jumla ya watu walikuwa waji kuandika wala kusoma na yeye mtume swalla pia alikuwa mkatika hao haji kuandika wala haji kusoma lakini na wodi tena, mtu kutodiwa kuandika na kusoma si lazima kwa atakuwa ni mjinga zama za mtume sallam walikuwa wakifundishana kwa njia zingine walikuwa watu wamejizoezesha kuhifadhi katika baadhi za mapokezi wasema zama za mtume sallam makureishi wa arabu walikuwa wana uwezo wa kuhifadhi abiyati elfu au zaidi mtu anahifadhi Hivyo zikua kwa uhoni mwepesi kuhifadhi. Nalikuwa mafundisho yao ni njia ya kunukulu na mapokezi. Mtu wapokeza kutoka kwa wazee wake na mzazi wazazi wake pokea kutoka wa Lakini, kwa wazee wake. Lakini Uislamu kaja ukaweka misingi ya elimu. Kwamba kuna umuhimu ya mtu kujua kuandika na kusoma. Lakini haimaanishi pia mtu kama ajua kuandika na kusoma atabakia kuwa simjinga leo kuna watu tambua nsoma watu ambao ni ni, ni. masayansi watu ambao wamebobea katika elimu ya kisayansi ya falaki ya nini ya nini lakini mtu yule yule ambaye amebobea katika elimu kama ile na aka mambo ambayo leo twayaona ni ya kiajabu kama mtu atakwambia leo wanasayansi sayansi wamevumbua kwamba kuna mbingu saba ambazo zimekali Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu hii yetu tunaita mbingu ya ya ya ya ya, ya, ya hapa kuna sayari kwa mamilioni na wanasema kutoka mwanzo wa tabaka yetu ya mbingu wetu hili mwanzo mpaka kufikia mwisho labda ikiwa itaundwa chombo ambacho kinakwenda spidi ya, ya ya kuangalia ya miale sio kusikia basi tatakuwa mamilioni ya mtu kutoka mwanzo wa mbingu yetu na kumaliza kuingia mbingu wa pili ambapo hakuna mwenye uhai huo wamevumbua na kuvungua na kuvubua ambapo mtu kama yule afa azingatie kwamba haya mambo hayakuja kibahati nasibu kuna muumba nyuma, nyuma ya maumbile kama haya lakini mtu kama yule atapinga kwamba kuna Mwenyezi Mungu au kuna muumba na abakie na nadharia ambazo haziwezi kufimitishwa big bang theory na mambo kama hayo mambo yamekuja bahati nasibu sasa mtu kama huyu ansoma lakini bado anaujinga ulo saka katika akili yake na moyo wake haoni haki ambayo yahitaji kutafakari na kupima na kuzingatia ili yatambue kwamba kuna muumba aliyemuumba kila kitu na hakuna kitu cha bahati nasibu naam Leo hatutosongea zaidi katika masala ya <tusun> mambo ya kisera, lakini tutaendelea katika kuzungumzia Qur'ani kwa sababu ndio tuanza mwanzo wa wahyi. Kisallama teremsho wa wahyi. Ataremsho wa utaje kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tukasema wahi ni Qur'ani na Sunna. tafauti ya Qur'ani na Sunna ni kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja namana pia kutoka kwa kike Allah subhanahu wa ta'ala mtume swalla akuzidisha wala hakupunguza katika hilo ama sunna ambazo ndio hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni wahyi vile vile imekuja kwa njia ya ambazo tukataja imma kuota imma kumjilia kama kengele sauti ya kengele tukasema ndio katika njia moja wahii ilikuwa ni nzito sana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha ki ikimalizika sauti ile tayari ashafahamu kile kilichoitajika kufahamu na mara nyingine kumjilia jibril imma kwa maumbili ya kibinadamu na kadhalika katika hali hino tutusema wahyi kama sunna ni kile kilichokifahamu mtume sallallahu alayhi wasallam alichofahamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha akatufikishia sisi au kuwafikishia masahaba zake kwa maneno yake hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini sunna maana kutoka kwa Allah na maneno ni yake yeye sallallahu alayhi wasallam na miaka 23 ikiwa Qur'ani au wahyi unamteremkia kidogo kidogo na khaswa Qur'ani ambao mwisho kikakusanywa kuwa ni kitabu na Mwenyezi Mungu amejisifu kuwa ni kitabu. Hakikuteremka kuwa ni kitabu mara moja mpigo mmoja bali iliteremka kivande vipande sehemu sehemu aya aya baadhi za sura natangalika. Na ni hikma yake Allah Subhana Ta'ala na kaeleza katika sura al akisema Allah Subhana Ta'ala katika aya 32 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده وصم مكافري والياءم بالوكفن كنين الله سبحانه وتعالى حكترمشه قصومنadamu هايشي حجه سس هيك حجهي او كبار منين كنين بس منيزموا كترمش كتابه واحده كزيمه هي نيني ايي هي ني ايه ايه نيو ايه كذا كيشو ايه كذا مرا سورة مرا. كتابو كي ما راسوره ما كنيس هي جمله واحده Allah subhanahu wa ta'ala aileza hikma nyuma ya kuteremshia Qur'ani munajjaman kidogo kidogo sehemu sehemu akisema kadhalika linuthabita linuthabita bi fuada Allah subhanahu wa ta'ala asema tumefanya hivo ili thubitishe katika moyo wako ndio maana tukateremsha kidogo kidogo vipande vipande ili kile kinachoteremka kwako wewe iwe itakuwa ni sehemu unahifadhi kisha unawafundisha masahaba zake ambao pia masahaba nao wanahifadhi na wao watakuja kufundisha watakaokuja na wao wahifadhi mpaka kuja ikaje ikakusanywa na Sidna Uthman kuwa ni kitabu mshaf kama tunavyoona leo kwa hikma Allah subhana ta'ala akajalia ili zile sehemu kidogo, kidogo zitakuwa zitatulia zita, zita katika kifua chake wa sallam na iwe itakuwa e, amehifadhi na kuwafundisha masuhaba zake juu ya kwamba kila mwaka mara moja jibril katika mwezi wa ramadhani alikuwa akija kimpitishia nani mtunu sallam kile kilichoteremka amma tena zaidi mpaka mwaka wa mwisho jibril akampitishia mtume sallallahu alaihi wasallam mara mbili hiyo ndio ni alama ya kwamba haturudi tena jibril na ndio itakuwa mwaka wa mwisho kwa mtume sallallahu alaihi wasallam qurani ni wahi kama vile sunna wama yantoka anhewa njoa ila wahiyuha kwamba mtume swallam hata mchi kwa mathamaniyo ya nafsi yake kile anachowafikishia watu ikiwa ni Qurani kwa sababu hapa ikaja ni jumla kwa sigha tulumum ikaja kwa kwa kwa sura ambayo ni jumla mwenyezi Mungu akisema kwamba hazungumzi au kutamka kwa matamani yake mtungusallam bal haikuwa illa niufunua au haikuwa illa niwahi ilofunuliwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hapa kuelezea wahi ikaja kwa njia ambayo ni na hasemi ilolote kwa matamanio yake hapa kidogo nataka kufafanua Mwenyezi Mungu aliposema in huwa illa wahyu yuha haikuwa ila kwamba ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu taala aliofunua je katika miaka 23 yake mtume wa salam maka na madina ni kwamba hakuzungumza chochote ila kwamba ni wahyi sababu hapa Mwenyezi Mungu akasema wama ma yam tuqa hawa hakuzungumza wala kutamka kwa hawa ya nafsi yake in huwa ila wahyi yuha haikuwa ila ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu je kwa miaka na 23 ya kuteremka kwa wahi ileikuwa Mtume Muhammad hazungumzi isipokuwa ni wahi tu hana mazungumzo mengine kwa sababu kumbuka ye ni mtume Mwenyezi Mungu yeye ni mume kwa wake zake. Yeye ni baba kwa watoto wake. Yeye ni ndugu kwa ndugu zake, na ami na wengineo. Na ni mtoto kwa mababa zake. Ni rafiki, ni jirani, ni mfanyibia biashara, ni kiongozi. Wa ni kiongozi wa harakati, ni mbebaji da'wa. Ataingiliana na watu kwa hali tofauti tofauti. Je, kila anachozungumza na watu kimaanisha ni kwa niwahi la jiua kwamba inkuja kwa seda sig tulumumu imekuja kwa njia ya jumla ujumla wake imekuja kueleza kwamba kila aina kila sampuli ya wahi iwe ni Qur'ani iwe ni hadithi kwa sampuli yoyote iwe kwa njia ilhamu iwe kwa njia nyuma ya pazia iwe ni kukutana na Jibril zote ni wahi kutoka kwa Mwenyezi hai tofauti chii baina Qur'ani wala Sunna lakini kwa sababu tuapata dalili ambazo zimekuja kwa hadithi zake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zikaja zikavua na kukuhusisha kwamba katika baadhi ya mambo mingine alikuwa kizungumza mambo yake mambo yake kibinafsi kwa mfano alipogوريا Madina watu wa Makkah asili niwafanyia biashara Makkah ni mji ambao ni kame ni kitongoji ambacho ni eh, Waarabu wanakuja kukusanyika kufanya ibada zao na biashara zao. Ndio na fursa alikuwa akichukua pia kufanya biashara, kutangamana na watu toka kaskazini kusini. Lakini si wakulima. Mtume sallallahu Madina. Madina ni mji ambao kama alibabashiriwa Mtume sallallahu katika baadhi za ndoto zake ni kwamba atakuja kugura maeneo ambao kuna miti mingi nao Madina kwanza alidhania kamwe itakuwa yamani. hakujulishwa ni, yaman. ni mji gani ila lionishwa mji ambao una miti mingi akazania mji fulani ambao kusini mamlaka ambayo ni maeneo yapa mwisho kumbe alipofunuliwa mahali pofalifishwa ee, na kujulishwa kwamba sasa gura kwenda Madina ndio kajuwa itakuwa ni mji wa Madina na Madina ni mji ambao pia una miti mingi wenyeji ni wakulima wanaopanda miti ya mitende na kadhalika alipoingia Madina katika maisha yake miaka kumi ya Madina akaona wenyeji wana ee, katika upandaji wao wanapandikiza sivyo tuseme kuandikiza ni grafti ambao unaweza kuchukua tawi la mti huu ukaoupeleka katika mti mwingine ambao mti ule bado una rutuba au tende zake ni za hali ya juu ukapeleka katika mti ambao tende zake ni si nzuri hivyo labda au hauzalishi vizuri ukachukua taga lile ukalipandikiza katika mti mwingine na utatoa mimea baadaye walikuwa kazi yao sana, akawa, akawa akawa kufanya sana grafti Mtume sallama akawa akawakata akamwambia msifanye hawakufanya na wajua alipokuwa sahaba wanavomsikiza Mtume Muhammad sallam hawakufanya wala hawakuuliza. Mwaka ule mazao yakawa machache Mtume sallam akauliza kwa sababu ni mambo ya miezi au karibu kurudia mwaka ndio tena kwa sababu tende hutoka ama hu, hu, hu, huzalika katika misimu karibu na joto na miezi ya joto kwa wao ni mwezi wa nini, wa tano wa 5, wa saba kwao kwanza mwezi wa pili watatu tatu tende hu huota kisha zikaivia katika miezi ya joto sasa alipoambia ni kwa mwanzo wa na kupanda kisha akawauliza mwisho mwisho ipokuwa watu havuna bwana mazao safarini kidogo wakati mmoja nyeshi tusipandikize tusipandikie tusifanye grafting katika miti Tunisallam akawajulisha kwamba hili la wahi Hii ni raiani na yasi kulikuwa si kulima yani biashara. Ndio akawaambia nyinyi ndio mwajua zaidi mambo ya dunia yenu. Kuambia kwa kwamba fanyeni mnavyofanya kawaida kwa sababu nyinyi mwajua mambo ya dunia yenu. Kuonesha kwa kwamba kuna baadhi ya mambo mtu meslam makifanya kama yeye. Kama mwanadamu akiwaparai katika mambo utafuta fonti vile vile katika vita vya badri alipowasilisha katika sehemu akamwambia tusimame hapa kwa kuna kisima sababu bibunzi alikamuuliza Mtume Muhammad ye, hii ni wahi masuhali pia alikuwa akifahamu kuna baadhi ya mambo alikuwa Mtume Muhammad akizunguzanao si wahi akammuuliza hii ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu au ni masala ya mbinu na hila za kivita Mtume sallama kamaambia hivyo, kamambia haya ni masala ya rai nambinu, na mbinu za kivita na mpango wa kivita. Nafaka mtoliarai kwamba tusisimame hapa tusimame mbele. Na Mtume sallama akakubaliana na rai yake. Na Mtume sallama akakushauriana nao sana katika mambo katika masala ya wahii uwezo kushauriana. Mwenyezi Mungu akisema fanyeni fanyeni wacheni wacheni. Lakini katika mambo ambayo tunaona yalikuja ya jumla mambo ambayo yanohusiana na, na mbinu viombo usuluhu haya hayafungwa kisheria bali watu waweza kushauriana tufanye nini na mtu usalimu alikuwa akishauriana katika mas'ala haya kwa hivyo alikuwa si mas'ala ya wahi yote wahi yakawa ni ya, mambo ambayo yanafungamana katika mas'ala ya kiakida mas'ala ya hukmu masala ya fikra na habari ambazo za watu walio tutangulia hizo ndo zikawa zinakuja kama wahi ee, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hiyo ni moja masahaba wenyewe wa walikuwa kitambua au mara nyingine wakiuliza je hii ni ni wahi au ni rai yako mtume sallallahu alayhi wasallam najua kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Amemjaalia fahamu mora zaidi katika mbinu za kivita katika uongozi usulubu wake kila kitu kama msimamizi katika usulubu na mbinu na e, usimamizi alikuwa akichukua brai iliyo bora zaidi na alikuwa akitoa rai mara nyingi bora zaidi kuliko wenzake lakini mara nyingine نصحابه وكيتو رايبه راضي يقول يقول متى صلى النبي صلى رايه فخندك. دي دي سلمان الفارسي ketika في ذا خندك ان فوق هو هسه في قوس ديال مكافري وكيمو قريشي ويهودي و ونجينيو و مكوجه قوموا عمياء متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابه سلمان الفارسي تصابته وكو فرسي wameendelea sana katika masala ya mbinu na viombo ya kivita, asoka katika dola kubwa akasema tutimbeni khandaki tujifungie ndani na wao wabakie nje itakuwa ni sahali atakayeingia hawezi kuingia wotu akafuka wataingia wachache tutapambana nao kisha akatoa nara ya sampuli ya panda kubwa waitengeneze waweke tayari na waweke madae waakirusha upande pili ni rai alichukua kutoka kwa msahaba zake vile vile katika tukio sulh udaybia jua kwamba tukio lile ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na msahaba wakufamu hiyo waliona pia masala ya kirai hii ni rai ya mtume صلى الله عليه kwanza tuingie katika mkataba na makuraishi na makureishi wakaonekana katika mkataba ule kama kutulemea maana ku e, katika kachkale makubaliano akajipa wao zaidi kufuru miongoni wa Waislamu Madina apewe ruhusa kuja Makka silimu akiwa maka asipewe ruhusa kwenda Madina maana hakuna usawa na masahaba ndio wao usawa Said na Omar hili ya bulimchukiisa. Kwa nini katika wakati huo ambao tuna nguvu leo tuingia katika mkataba kama huu? Mkataba wa sulhu ambao kwa kwamba tunaonekana kama mabaya manyonge, tukubali kila kitu anachosema. Lakini ni kwa niwah kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuka walipokuja kufahamu. Kwa hivyo si kila kitu alikuwa kikisema Mtume صلى الله عليه وسلم ni kwa kwa hadithi hizi tulizozitaja ambazo eh ee, walifahamu kwamba kuna baadhi ya mambo sio wahi. Isitoshe. E Nukta ya pili ni kwamba wahi umekuja kulenga jambo. ni kuwaonya lengo la kuteremka wahi kuwaonya wanadamu kuonya na ukafiri kuwaonya wasipendukie katika matendo yao kujifunga na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kile kinafungamana na wahi ni kile cha husiana na masala ya Mtume sallallahu alaihi kuwa ni muonyaji. Bas yasiyo kuwa hayo mambo ya kawaida, mambo ya kinyungani, yeye na wake zake akizungumza nipikieni chakula fulani so, ah, sio wahii husiani na na yeye kama mtume kwamba nikuja kuonya watu ni yeye na wake zake ni yeye na watoto wake ni yeye na masahibu zake na majirani zake akizungumza nao akitekezana wakiambi wakiambizana hili na lile kwa hivyo si kila kitu kilikuwa kwa cha na wahi na Mwenyezi Mungu akasema katika ee, Qur'ani akimwambia mtume kulisema inna ma unzirukum bilwahy hakika mimi nawaonya kwa wahi Wahi kwa kweli Umeteremka ili kuwaonya watu na katika aya nyingine akasema ana nadhirum mubin hakika mimi ni muonyaji alwazi kwa sababu Mwenyezi akasema katika aya hiyo katika sura tu inna yuha ilayya ila annama ana nadhirun mubin hakika allah subhanahu wa ta'ala hunifunulia mimi in in yuha ilayya hakika mwenyezi Mungu ama hakunifunulia kwangu isipokuwa kwamba mimi ni muonyaji dhahiri ndio kwaanze kwa hivyo kwa kwa kile kinohusiana na kuona ndiyo chafungamana na wahi lakini mambo mingine hayu siyanani na wahidio kwamba wahidhi ni kama yake yake ya mwisho 23 kutoka mwaka 40 mpaka 63 lakini si kila kilichotoka katika kanwa tukufu ya bwana mtume swalla alayhi wasallam niikuwa wahidhi mingine ni kwa hikimaye mwenyewe kama mnadara naam pia nukta ambayo muhimu nataka kueleza kuhusiana na Qur'an hatutaozungumza Qur'ani kama chimbuku la sheria kwa sababu haya matala kiusuli na, na wakumbusha yenu ya kwamba tuna darasa la usuli kila siku ya Jumatatu takwa baada ya maghrib. Ambao Masha Allah haya masala ya Qurani kama timbuko la sheria. mfano e, na kadhalika. Leo mimi nitanakutaje Qurani kama mia ujiza Kwa nini? Kusabab Qurani imebakia kwetu sisi baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewachia umati wake na ambao ni sisi waislamu sisi ambao tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni amana iko juu ya mabega yetu tofauti ifanyike kazi na tofauti na thika na Qur'ani leo katika ulimwengu huu wa kisasa na mazingira yetu haya utona tutafuta mambo ambayo hayana misingi yoyote tukayafanya ni kitu kikubwa kama ndio jambo ambalo tutataka lilingania kwa asifu kwa Muislamu kwa nini usijudhe Qur'ani ukamlingania asifu kwa Uislamu kwa sababu ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu na nimeojiza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tuna katika mitandao ya, ya WhatsApp Facebook siju mki unainama tambua mtu msujudu subhanallah watu wasambaziana siju sijui wingu linaonyesha sura ya nani mtafitiania huyu mtakaye shaka muna Qur'ani mbele yenu ni miujiza kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni miujiza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na ni miujiza tunao sisi leo kunini miujiza hii tusifikishiwa sok kwa waislamu wa kaona wa wa kweli miujiza tunatafuta vitu ambavyo hasuna uhakika. Ni picha tuujui mchorwa imfanywaje. Leo kuna mafotosho hao kuna nini mtuweza kufanywa chochote. Na kama huamini, ingia kwenye internet wana Waona haya ambao sisi tuasema ni miujiza yetu ya Kiislamu usijui mawe ya kusujudu sio kufanywaje, kukuta upande wa Kristo na dhaao sura Surah ya Mariamu inatokea katika gani, sijui wapi kwenye wingu kmtokea nini wao pia na zao na pia husita miujiza miujiza ya nini miujiza ni, mi ni. jambo au tukio ambalo ni kinyume na maumbile ni tukio au jambo ambalo ni kinyume na maumbile tunaojua sisi kwa so sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe na kavijalia viumbe vile vile na maumbile maalumu Kwa mfano, kwa mwanadamu hawezi kutembea jua hewa. Hawezi kuishi ndani ya maji. Kwa samaki hawezi kuishi nje. Haya ni maumbile aliyoumba Mwenyezi Mungu kwa viumbe. Kila kiumbe kina sifa zake. Sasa ukioniona mimi natembea ya anga, hayo miracles. Au unionaishi pasi na msaidizi wote hapa tazunguzao kuishi kawaida au na natembea jua hewe basi na usaidizi naishi ndani ya maji pasi na usaidizi wote basi hao miujiza lakini je yabo miujiza leo hakuna miujiza miujiza yamefungamana na mitume hakuna tena miujiza miujiza inkuisha mko sikuonesha miujiza na ndio leo hawa warongo wanaokuja akajiita mitume Mfano na nani o oh, Padmi. <laughs> ni mtume, atwa mtume pole Ha Padmi pia <laughs> ni mtume. Sasa na wao katika kudhibisha utume wao kufanya miujiza. wakaweka sijui vipofu na vilema hadi wakawaponya. Sio kwenda ma, ma hospitali watu tele mkawaponya kikweli. wata kufanya acting acting za kirongo rongo. rongo. Lakini Angalau wana ile concept ile ufahamu ya kwamba mtume kuitwa mtume mpaka afanye miujiza. Sasa leo sisi wa Islam kwa nini tunakosa kufahamu tuanza kufanya vitu vya kiajabu. Ajabu tuwasemame miujiza. Hakuna miujiza. Miujiza ilikwisha baada ya kuondoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ila miujiza ya Qur'an. Aboi tabakia mpaka siku ya kiyama. Hiyo ndio miujiza. Na ni miujiza tunu kwa umati Muhammad mbali na yeye sallallahu alaihi wasallam. Ni zawani kwa tu tumesahilishiwa Tumethahilishiwa katika dawa yetu kwamba tuna Qur'ani leo kwamba ni miujiza. Lakini hatujishughulishi na Qur'ani kuifahamu na kuibeba na kuilingania Kwa sababu ni kitabu ambacho hakuna shaka la raiba fihi. Hakuna shaka ndani yake. Haki. Hakipiti na wakati haki athiriwi na maeneo, kwamba hii Qur'ani ni watu labda wa bara Arabu haituhusu sisi tuko bara Afrika la Qur'ani ni kwa watu wote zama zote bara zote wakati wowote mpaka siku ya kiyama hiyo ndio miujiza na wala ndani yake hakuingi mgongano wowote na kila mitume ilitimilizwa na kutumilizwa kwao waliteremshiwa miujiza kwa nini? Kwa nini miujiza ifungamanishwe na mitume? Kwa sababu washibitishe kwa watu wao kwamba wao ni mitume. Sawili so, swala la kiaakili. Kabla hujamwambia mtu amini na kukuamini wewe na maneno leo kujanayo nayo, ni kwanza umuoneshe mambo atakao kiakili kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume wengi wasemaye waliposema wanaviona wengi walikuwa mitume au walitumilizwa walipofikia umri wa miaka mingapi 40 wachache walikuwa walikuwa tofauti nayo wengine nasema nabii Allahi Isa alipewa utume akiwa miaka 30 wengine chini ya hapa wallahu alhamd wa. Almuhimu Sikiria mtume sallallahu alaihi wasallam miaka yake 40 aliishi Makkah. Hakutoka labda ila kwa biashara tu. Maisha yake yote. Mara baada ya kuamrishwa na Allah Subhanahu taala, ya ayyuhal mudabbir, qum fa'anzir. Simama na uone. Akaanza kuwalingania watu kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu nimekuja kuwaonya na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala eh we jana chunguko pamoja we juzi tulicheza pamoja tulikuwa tukikimbia hapa mbio hapa sio ni mtume mtu sastaajabu ni jana ambao la kawaida ya ila wale ambao kwamba wakukarib na yeye na wanamjua huyu bwana hawezi kusema uongo huyu bwana hawezi kuathirika akili yake na mambo kama haya kama bibi khadija alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam waziwa alipokuwa na wasiwasi mtume sana akasema mimi na wasiwasi na nafsi yangu mara ya pili alipomwona jibril akamkimbilia bibi khadija akamwambia mimi na, na wasiwasi na nafsi yangu wakasema wengine wana viyo na wasiwasi na nafsi yake kwamba adhania sasa labda mimi nachanganyikiwa sababu kwanza nilimuona Jibril na umbile lake la kimalaika kishakapotia miezi sasa namuona yashuka kwenye kiti mimi kama labda siko sawa au vipi au hili jambo sheitani maana yake anichanganya akili Bibi Khadija kumwambia hawezi kukudhuru sheitani wewe ni mtu ambaye kwamba msimamo wako kujiulizaniwa ukiunganisha kizazi kifanyia wewe majirani saidia mayatima mpita njia vipi leo shetani atakuja kuchanganya akili haiwezekani Kwa hivyo ni yule mwenye kusema mimi ni mtume athibitishe na kukinaisha watu akili yao kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba yeye huwa wa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo eh, kila mitume ikaja kukinaisha watu kwa miujiza kwanza na kila mtume ikaja na miujiza yake kwa mfano mtume Musa alayhi salam simbo yake ilipoegeuka nyoka na kila mtume waona vionyo wakasema alikuwa kiteremshwa wahi kwa mujibu wa ya zama zake na lile jambo ambalo limekisiri kwao zama za mtume Musa wakasema waganga walikuwa wengi na jambo la uganga lilikuwa ni la kawaida mtume sallama akampatia itakawakomesha itakauwakomesha waganga na uganga wao wa. na itakinaisha naisha watu kweli haya mambo si ya uganga uganga mkini macho ha mambo ya kweli akapewa fimbo hiyo fimbo ile hujeuka jinyoka na shirau nalipokata ujumbe wa, wa mtume Musa akaleta challenge kwamba wewe kama ni mtume kweli kwa sababu kasema ni mganga kama hao wengine na kama wewe ni mtume kweli basi nitakuletea waganga challenge baina sisi na wewe na akakusanya waganga wakakusanyika wakapiana siri zao wakafanya kujitayarisha kwa sababu amasalaki macho naona ni hakuna uchawi wa ladini ni ni kumdanganya mtu macho yake tu basi na ni mambo ambayo wa watu hupractice watu husomea na wakafanya majaribio na majaribio mpaka kukoweza kufanyia wewe kinyama wale wakatupa kamba zao zikafanya kutembea kana kwamba ni nyoka moto kaishtumka tumemusa Allah subhanahu wa ta'ala kama tupa fimbo yake tumemusa mwenye aliingia hofu kwanza tupa fimbo yako likatoka joka la kweli likamiza kamba na watu wa kwanza waliojua nani waganga kwa sababu wao ndio walio mwanzo walijua kwamba hasi masala ya uganga rasaya haya haya ni mambo ya kweli hilo ni miujiza kutoka kwa Mwenyezi huyu ni mtume Mwenyezi Mungu walisibitishwa ki akii na wakakinaishwa kwamba huyu ni mtume Mwenyezi Mungu huyo alikuwa na fimbo mkono wake ukitoka unangaa na kuwa mweupe alipasua bahari mtume Isa naye alihislam zamanzare alikasema ni nzama ambao watu walikuwa sana katika masala ya tiba ama matibabu kwanza yeye mwenyewe kwa miujiza kuzaliwa bila baba lakini watu wapi wasitafakari wasitii akilini kwamba vipi uanzaliwa wakamsingizia mamake Nambali kuzungumza katika utoto wake vile vile eh meza baada ya banu israeli kumwambia teremshe meza iliyojaa vya kula waka teremshiwa lakini mwanadamu ni mwingi wa kukufuru na kukanusha vile, vile. akatibu magonjo ya ambazo walikuwa haitibiki kama ukoma akampa kipofu macho akafufua wafu kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yote haya kumthibitisha kwamba Nabi Allah Isa ni mtume Mwenyezi Mungu amepoa ame miujiza. Hata ame mtume wetu sallallahu alayhi wasallam pia aliyo pia muujiza mbali na qurani gisoma katika baadhi ya wanavionyo wa tarehe kama ibn kathira maandika kitabu cha mtume sallam kuhusiana na miujiza yake na ziko kadhaa labda zaweza kufikia 20 wallahu alam lakini mtume sallam miujiza yake yakatajwa katika qurani na katika hadithi zake katika qur'an allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya ya kwanza suratu isra subhana alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidi lharam ila almasjidi alaqsa ametukuka ametakashika yule ambaye kwamba amemchukua mja wake katika sehemu ya usiku kumtua katika msikiti mtukufu wa makkah kumpeleka Jerusalem leo tunayoijua sehemu ya usiku mbali katika hadithi zilizo safari yake kutoka Aqsa mpaka katika mbingu ya kwanza Hiyo ni miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na miujiza nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam aligawanya mwezi nusu kwa namashariki nusu mwingine ukabakia magharibi ni mji zake mtume sallallahu alaihi wasallam kubariki chakula ambacho huko watu wachache kikatosha onmati si mara moja mara kadhaa wale alipoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala awkusanye watu wake unvir ashiratakal qaramin wa kusanye jamaa zako walio na wewe akawaleta katika mkau wa kwa kwanza chakula kwa, kwa kiji kondo wasema si mguu wa kondoro ni chakula kidogo kikatosha wale kuja pamoja kwa wingi na kila mtu alikula kadri ya kile chakula kilichoko pale kila mtu alikula cha, chakula cha kutosha kile kilicho pale na hakikushi katika vita vya khanga vilevile akabariki chakula kikazivi kika tosheleza watu katika ummasahaba za al-Fukuwa Simba Khanda maji kunyunyuzia makutiririka katika vidole vyake katika sehemu ya miujiza yake mtume wa swalla. Wanyama kuzungumza na wanyama kuna baadhi ya wanyama ngamia alikuja kulalamika kwa mtume swalla kwa kwa kwamba mtu wake ama bwana wake huamtesa. Mtume wa swalla akamkimia mwenye ngamia kama yule. Miti ili zungumza mawe na majabali lazungumza na kuna kisa Mtume sws alipotengeneziwa mimbar kabla ya alipokuwa Madina katika msikiti wake alikuwa hakuna mimbar kwa kwanza alikuwa kiegemea kigogo akisimama na khutubu akipanda juu kidogo kisha kiegemea kigogo baada muda wakapendekeza baadhi ya masahaba kwani tututengeneze mimbar nzuri ambayo wakamtengenezea ikabidi kile kigogo hakina tena mahali pale kiondolewe iwe kwa yake mtume sallallahu alaihi wasallam kile kigogo kililalamika na jikalia. na waswahaba wakaona umajimaji maji katika katika gogoni ile mtume sallallahu akafituliza kwa pasta na kumwambia baadhi ya maneno ni miujiza ya mtume sallallahu wa wasallam na miujiza yake ni mingi ambao zikatajwa katika hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi kule kubashiri mambo ambayo yatakayotokea na yakatokea yale makutuba habari za watu wa kale ambao siku hatuna habari nazo ambao wale walio tangulia waliopewa vitabu katika mayahudi manasara wali kuwa na baadhi za habari zao na wakaengeza na mengine urungu. Mtume صلى الله عليه وسلم akaja akawaelezea habari ambapo wenyewe akaja kustajabia. Wampata wapi habari hizo? Ko hivyo hizi ni baadhi ya miujiza. Ammi yake Abu Lahab iliteremka sura nzima nao mi ni miujiza yake ambao ni mji wa qur'ani Kumwambia kwamba kwa yeye atakuwa ni mtu wa motoji yeye na nani? na mke wake ameangamia mikono ya bulah. Kwa maana kwamba ameangamia ni mtu wa motoni Ye na mke wake. Na Abu Ulaab, na chuki na ule uislamu ilikuwa ni kitu chepesi kwa kwake mvundo huje uislamu. kwa atakaa Ilikuwa Likokuwa kwa, kwa yake angesema mimi na kuamini ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwamini Mwenyezi Mungu hata kama kwa Korongo angevunja hoja ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wao wasem atakuwa mtomotoni vipi anaamini anshindwa kutamka shahada anshindwa kumwamini angufa sio ni kafiri na mpiga vita mkubwa wa uislamu kwa hivyo hizi ni baadhi ya mi ujiza ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaonesha makureishi na juu ya hayo hawakumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam walimwamini wale na wakamkanusha walomkanusha na hilo ndio tabia ya mwanadamu mwanadamu haishi huja kama nyuma tukataja aya Mwenyezi ama wakasema kwa nini steremka kitabu kizima hizi ni huja mara nyingine usema kwa nini hakutukutumilii malaika kwa nini atumwe mwanadamu kama sisi. Na angetumilizwa malaika angekuaje? Tungekuwa pia tuna hoja nyingineeso. Sasa so Mwenyezi Mungu kama ingelikuwa katika ardhi hii watembea malaika, angetumiliza malaika. Lakini maadamu tutembea ni wanadamu, tuliko katika ardhi hii na tulio wanadamu. Hakuna budhi ila mitume itumilizwe kuwa ni nani? Ni wanadamu kwa sababu mwisho wa kuisha wao ndio wenye kutufikishia sisi ujumbe na sisi tuwajibika kuwafuata wao ingelikuwa ni kiumbe sample tofauti kando na sisi pia tungekuwa na hoja tungesema leo labda tawaweza kufanya swala tano za farazi wale mmalaika bwa yule kwa mmalaika lakini sasa sisi ni wanadamu toyazapita kazi hizo mwanadamu ni mwingi wa fujja ili mradi apinge haki. Ama Tukirudi katika Qur'ani kwa ni miujiza ya Mtume Muhammad ambao miujiza hii tumewachia sisi umati wake Muhammad ambao tuwafaa kuibeba na kuilingania kwa wanadamu wengine. Na hili jambo tumelifanya jepesi kihakika. tuwatafuta miujiza wengine na ilihali miujiza tunao katika utaji wake Allah Subhanahu wa taala. Na kama tulivyotangulia kusema ya kwamba kila mitume ilikuwa kipewa miujiza kwa mujibu ya yale ambayo yalikuwa zaidi mambo ambayo yakifanyika ya zaidi kama ni uganga kama nini Mtume Musa wakati wake kwa uganga wa Shamiri Mtume Isa wakasema ni utabibu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake au mazingira lo, kujia, ya kuja kwake yeye alishukia maka ama maneke antumilizwa maka katika kabila la Quraysh kwa Waarabu katika zama ambazo, lugha ya arabu ilikuwa imefika kilele cha ubora zama zake mtume muhammad sallallahu alaihi kiarabu ilikuwa ni imefikia kilele kama lugha kama lugha yote lugha hupanda ikawa, ikaf, ikawa na ubora na kushamiri na ufika wakati kushuka ubora wake wakati wa mtume wa sallam haijawahi lugha ya kiarabu katika historia ya lugha ya kiarabu kufikia daraja ya zama za mtume sallam ilikuwa watu wakishindana kwa mashairi watu wakipongezana kwa mashairi na mshairi ni yule ambaye ni mbingwa katika lugha ukitaka kujua bingwa wa lugha ni yule ambaye ni mshairi azizi kwa hivyo lugha ya kiarabu ilikuwa kwa wakati wa mtume salam ndio msika kilele na mtume salam akateremsha wahii ambo ni qurani kwa lugha ya kiarabu ambapo utasema qurani ni maneno na maana kutoka kwa allah subhanahu wa taala na qurani ikaja kwa lugha ya kiarabu na aya kadhaa zimetaja allah subhanahu wa taala kafema katika suratu tumekufunulia wewe qurani ambao ni kiarabu atasema katika surato zukhruf aya tatu inna ja'alnahu qur'anan arabiyya tumekujalia wewe qurani kwa lugha ya kiarabu na Makureishi wakasimama na kumjadili Mtume swalla salam juu ya Qur'ani. Kusema kwamba haya si kweli, haa maneno yako, sio maneno ya Mwenyezi. Hizi ni tungo zako Kumbuka kwamba Mtume swalla Allahu kuandika wasallam hajikuandika kusoma Kwa hivyo haiwezekani kwamba Mtume swalla amesoma habari za watu wa kale kupitia kwa watu wengine. Kwa sababu katika baadhi ya madai wakimsingizia Mtume swalla Allahu ni kwamba ah Huyu hizi habari anazozieleza za watu wa kale, mitume fulani na mitume fulani, amezisikia katika safari zake za biashara. Ndio katika dawa yake Mtume sallam alikuwa akilingania watu na kuwasomea Qurani. makureshi wakimtuma mtu akiondoka pale alipoondoka Mtume sallam yasimama e. ye moja katika Makuraishi alikuwa ninjuzi wa kutoa habari hizi, kutoa story story kwa sababu nimekusafiri sana. Watu losafiri huwa mara nyingi wana eh, habari nyingi wamezikusanya. Kwa hivyo ikawa pale na mtume usimamaa na ikaeleza ngano za watu za wakale yeye hadithi hii nokto story hizi kuonesha kwa watu kwamba haya za Muhammad na mimi natafauti na tofauti. Naam. Naam. Kwa hivyo ya kwamba Mtume صلى الله hizi ni habari ya mezio kotao na wengine wakisema kwamba alikuwa akifundishwa na kijana ambaye asili yake atasi mharabu ni haja na Mwenyezi Mungu akawarudhi kwa hilo Lakini muhimu hapa tuziingatie kwamba Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu Ni ima kutoka kwa Allah subhana wa Ta Ta'ala imma intoka kwa Arabu wenyewe au ima kwa nani kwa muhammadu kwa sababu hawezi kutoka kwa mtu ambaye hai si Mwaarabu kwa sababu imekuja kwa lugha ya Kiarabu lazima iwe imetoka sehemu hizi tatu Imma ni Mwenyezi Mungu wahi kutoka kwake akachagua lugha ya Kiarabu kwa ndo lugha ya ujumbe wa mwisho au intoka kwa wenyewe wa Arabu au intoka kwa Muhammad kama wanavyodai baadhi ya Makuraishi ikiwa kitu chatoka kwa mwanadamu mwanadamu na ubora wake au wanadamu na, na ubora wao kuna siku unao ubora utapitwa atakuja mwingine mbora zaidi ikiwa katika michezo ikiwa katika uvumbuzi wewe vumbua kitu chochote ambacho leo watu watakistaajabia baada ya miaka mitano atakao kitu cha kawaida atazumbua mwingine irisho bora kuliko ile. Pale pokoma wewe, mwingine atasongea mbele. Kama leo tunavyoona hizi laptop na masimu miaka ya nyuma mtu akwambie kuna simu ya kushikashika kufanya fanya hivi, utaistaajabu au simu tu ya mkono. Tunazojua ni simu za nyumbani za kusokotwa mpaka lazima kuona waya, mpaka na hivi wakaja watu wakazumbua simu za hewa, za mkononi na kadhalika. Naam haiwezekani kwamba maneno kuwa ni ya manadamu kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala akatoa challenge kwa wanadamu kwa Waarabu wote na madamu Waarabu wameshindwa na challenge kama ile tena katika zama ambazo bwamba lugha ya Kiarabu ni kilele wakati mmoja da'wa ya mtume sallallahu ilipotoka jahara kama tutakoje kutaja siku za mbeleni ikawa anza kuonekana kwa Waarabu Makureishi na wanaokuja nje ya maka watu wanakubali Uislamu wakahisi uzito wa jambo wakatoka kikundi cha watu kumfuata Ali ibn Abi Mughira ambaye mmoja katika viongozi wakubwa wa Kikureishi na kuanza kumwambia wanae Huyu Muhammad Muhammade leta athari sasa patowafuasi wazidi kila kukicha. Tufanyeni nini? Kwa sababu msimu wa Hija tayari wa watu watakuja kutoka nje. Hawa wetu hiziko wetu za kurekesha kuweza kujidhibiti. Tukaamua kuwatesa, kuwazuia, kuwaritadisha, lakini je wanaotoka mbali watakuja wakubali Uislamu Warubi mkoa, hatuwezi kuwafanya kitu na Uislamu utapata nguvu. Kwa hivyo tuweke ni propaganda kama ilivyo leo Uislamu unavowea propaganda. Ukitaja ugaidi umetaja Uislamu. Ukitaja misimamo mikali umetaja Uislamu. Watake, wakatae, wafiche watakavuseni. Lakini hiyo ndo wa hakika. Wamejenga propaganda kiasi ya kwamba leo ukisema ugaidi umetaja Uislamu. Ukizungumzia siasa kali umetaja Uislamu. Wengine kwa zile chuki zao wameshindwa kufita kwa sababu wengi wao wanaficha kina Obama na wengine wao wengi kwambia Uislamu una ubaya basi kwa nini usisilimu kama kweli Uislamu huna ubaya jifanya upenda na Uislamu e, na kuna watu wachache wabaya na mambo kama na watufundisha sisi uislamu gani ni mzuri na Uislamu gani ni mbaya lakini wamezuka kina Trump hawa na wengine mfano hao kina Hollandi eh, waziri mkuu wa Faransa asemawaliasi mimi tabu yangu kubwa ni ngusina adui wangu na uislamu baadhi asema sio lakini ni wachache Kwa hivyo wao pia mazili wakatunga wakataka watunge propaganda ili yoyote atakayokuribia uislamu atakumbuka yale maneno ya kutishatisha ni watu wanaohofia kuingia katika Uislamu au hata kukurubia hao Waislamu kwa zile propaganda lakini kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna dini inayokuwa zaidi leo zaidi ya Uislamu hiyo dini inaupigwa vita hiyo dini ambayo haina hata serikali hiyo dini ambayo watu wake wanakandamizwa na hofu wenyewe hakuna dini katika ulimwengu kwa isi basi wenyewe inaokuwa kwa haraka zaidi kuliko uslahu bitha rabbi mimi na kuzingatia akasema kwa nini tusimuite mtumwa sallam mwandawazimu sababu so, kuna mtu atamsikiza mwandawazimu wazimu. muhira kaka cha kumwambia kwa, kwa nini tusisemwe kwamba ni shairi ni, ni mshairi akasema pia ni mtu ambaye hawezi kuwa ni hawezi kuwa ni mshairi vile vile wakasema mtu mpagawa na kadhalika alwalidhi mwoga akamwambia mimi najua mashairi mimi ni bingwa katika ushairi najua mashairi na poa ona najua eh tungo asema yale anazungumza muhammad hayana mfano wake hayana mfano yake na hakuna kitu chochote kitakaoweza kujia juu ya yale alokuja nao mtume muhammad kwamba hakuna mtu mwingine aweza kutunga mfano wa maneno alokuja nao muhamad amboni Qurani ika waya takua ni bora au ni mfano tu wa Qur'an najua kudhibitisha hayo alwalid mughira kusilimu na akafa kafir Allah subhanahu wa ta'ala akawachallenge makuraishi na hino ndo dalili ya ijazah ya Qur'an au mi'jiza ya Qur'an amewachallenge Makureishi na challenge hino iko wazi mpaka leo na challenge hii itabakia mpaka siku ya kiyama kama haya maneno si ya Mwenyezi kama Qurani haitoki kwa Allah Subhanahu taala ni maneno ya mwanadamu ya mja iwe ya Muhammad au mwingine yote basi leteni mfano wake kwa sababu mwanadamu ubora utakaokuwa kuwa, kuwa nao Atakuja kupitwa, ikiwa ni elimu yako kuna mwingine atakuje kukupita atakua na elimu kuliko hata itakuwa miaka kumi ishirini karne lakini itakuja kushinda siku moja dualla subhanahu taala akasema eh katika sura turhud e, tatu akasema amyaqulu naftarah harama quraishi wasema kwamba we umekuja na uzushi mambo ya kutungwa kulfaatu bi'ashr suwar mithlihi muftariyati basi walete wa mfano wa sura tu simsafu mzima wa alquran nzima kwa sababu katika aya nyingine akataja alete mfano wa quran haya hii ikashuka mpaka sura ngapi sura kama ni kweli basi leteni mfano wa sura kisha Mwenyezi Mungu akukoma hapo atawachallenge na kuambia wad'u man ni stata'atu min duni lillahi in kuntum sadiqin na muwaite wewe yoyote au mtu yoyote au kiumbe chochote kama na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa nini mwasema kweli au ikiwa nini mu kweli ikusanyeni wanadamu kama wataja kujikusana na majini katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akataja wazi wazi majini na wanadamu aliposema katika suratul Israa qul la ijtama'at al-insu wal jinna 'ala an ya'tu bimithli hadha al-qur'ani la ya'tun hata tole kuleta mfano wange sio ifike Siwewewefike... mfano tu hata kama baadhi watakuwa baina yao wao kwao baina yao watashirikiana ya kufanya kazi hao tuweza hiyo ni challenge wagashinde makuraishi na alikuwa wakaa walio bora baina yao katika almashairi wa watunge tu mfano wa Qurani Surakumi, bal, mwenye zingu taala, sura 10 bal mwenyezi Mwenyezi Allah akashukisha ibakie kuwa ni sura moja tu Mwenyezi akasema katika suratu Yunus kul faatu bisuratin suratin miflihi. basi lete ni mfano wa sura moja tu waambie walete mfano wa sura moja tu na sura si lazima ulete mfano wa suratul Bakara. Sura ndogo la asri na aya ngapi tatu nafikiria. Tos. Leteni mfano wa sura ambayo sura ndogo ziko sura ni aya tatu leteni mfano aya 3. Ambao itafanana kimizani na maana na ubingo wa lugha. na wakashindwa magurishi na leo challenge hii ipo ikiwa haya maneno si ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa wao makafiri watasema haya maneno ni ya mtume swallallahu alayhi wasallam basi wanete mfano Itaneni mamerika leo pesa nyingi wa europa wana pesa nyingi toeni pesa hizo mkusanye watu mleteni mfano wa sura moja aya tatu tosha iwe itafanana tu sivibi itafanana tu kufanana kimana kimizani uzito alemaneno maneno ndio maana mtume salla alikuwa akiwalingania wa akiwasomea baadhi za aya zikiwa ingia ndani ya moyo wakati mmoja Abu Jahal na wenzake watatu kwa kuvutiwa na Qur'ani na wapinzaji wakubwa tena alikuwa manqaba anafikiri mmoja kwa ni walid Mughira sio na nani mwingine wakawa usiku huenda kwa Mtume swalla salam nyumbani kwake nje na kila mmoja Anka pembe pembeni mwake hajui mwenzake kama yuko upande wa pili miji ya zamani hakuna tasha kwa hivyo kila mmoja akaa katika pembe yake akimsikia ya Mtume صلى الله akisoma usiku mzima avutiwa na ale maneno akishtuka ni alfajiri shekhi akirudi nyumbani njiani anakutana na mwenzake ama wakutana wote watoto ah wewe fanya nini hapa waambizana sije tukaje waonekana na watu ambao ni wale masafihi watu duni miongoni mwetu sisi watu wone kwamba usiku mzima tuwapata tumskiza Muhammad akisoma Qur'ani wataamini ujumbe wake kwa hivyo tusije tena kuanzia leo siku pili ukafanya vile vile wakakutana tena alfajiri na siku ya tatu siku ya tatu wakaapishana tusirudi tena hapa Qur'ani inamgusa kwa mwenye kujua na hata katika zama zetu hizi hata so wasojua wale ambao wanojua ile maana na ile uzito wale maneno moja kwa moja mtu atakubali kwamba haya maneno si ya mwanadamu ila ni maneno ya Allah subhanahu wa taf. leo kuna baadhi ya ndugu zetu katika biladi za kimagharibi kule utaona mfanya kama ni utafiti nimeona katika baadhi ya clipu za YouTube utaona wachukua Qur'ani na kuwasikiliza kuwasikilizisha ku, makafiri bila kuambia nini na watu wa wazungu hawajui Qur'an wengine hawajasikia hapo wengi wao hawajasikia hapo wasilie hizo vidude vya masikio na kuwashiwa Qur'ani kwa atilawa ambao ni nzuri na mtu amkaa mtulia kisha baadaye humuuliza maswali vionausikia eh, Umehisi nini. wengi wao wasema umehisimu tulivu Hawajui wasomema nini hawajui wengine wasema nyimbo wasema hii nyimbo nilivyoisikia wengine asema ina, ina... E... maskitiko lakini ya... ina ntulizautu... ina ina utulivu nasema nyimbo Hajui hajiuliza mankuran na yanipo utulivu wasema wajua nini ha sijui kama ah, ni wimbo hivi au oh... wengine waita chants nini ile ma ambua Qur'ani na stajabu na mtu haielewi chochote haielewi chochote kilichosomwa pale hajui mwanzo wala mwisho lakini ile athari ya Qur'ani kaje mtu ambaye anejua zama za Mtume صلى الله Qur'ani kama mimi na wewe tunavyozungumza lugha ya Kiswahili Sheikh kila neno anafahamu kwa nini wasiathirike ndio alwalimu ghira wakati wa rai wakati alipofuatwa kwamba basi hakikisheni waambieni watu kwamba tena wakae wa nje pembezoni mwa watu kiwatakuja katika ibada zao za Hija wasiwe na kuambia huko ndani kuna kijana aitwa Muhammad ana uchawi wa maneno si lakini ile maneno yake yana uchawi ukisikiza basi ukisikia maneno yake yatakua athiri na utapagawa maneno haya yamevunja Usiano baina mume na mke baba na mtoto ndugu na ndugu kwa hivyo tie pamba masikioni wakati watu wanaingia kia pamba hiyo wasisikie wasi, wasi Qurani tu hii ndio miongozo ya Qurani haipiti na wakati haina istilafu haina mgongano ni ya zote na kwa watu wote kwa bara zote tuna umikono ni watu sisi Tafati ibebe wenyewe tuifahamu, tuitekeleze na tuifikishe kwa wanadamu. Tuwateni miujiza si ya kutoka wapi? Sio unaona nini useme miujiza. Miujiza ni Qur'ani. Ambayo ni miujiza ya Mtume صلى الله ambayo leo tumebakiwa nayo. Lakini imebakia ni kitabu cha kusomwa tu hakina athari hata katika mioyo yetu wengine baadhi ya waislamu. Ambo ni jambo لا فسكتيش شاء الله تطسممها ان شاء الله, الله. سبحان اللهم بحمدك ونشكر لا اله الا انت ونستغفرك ونطوب لك وارحم